ДЕВІД РОБЕРТС Шантарам, РОЗДІЛ 22 Робота на Хедербгая вперше дала мені реальне уявлення про те, що таке організована злочинність. Досі я був злочинцем одинаком, що задля своєї дилетантської пристрасті до героїну по-дилитанському займався грабунком, а потім вигнанцем, що заробляв маленькі комісійні на випадкових оборудках. Хоча я і коїв серйозні злочини, проте справжнім злочинцем не був, поки не пішов до Хедербгая. У Бомбеї я займався не зовсім законною діяльністю, але в злочинцях не числився. А це велика відмінність, яка залежить, як і багато чого іншого в житті, від мотивів твоїх учинків і від засобів, до яких ти удаєшся. Перейти цю грань мене змусили муки, яких я зазнав у в'язниці на Артур-Роуд. Розумна людина на моєму місці втекла б геть із Бомбея відразу по тому, як її випустили. Але я не втік. Я не міг. Я хотів знати, хто запроторив мене до Хурдиги і чому. Я жадав помсти, і здійснити це можна було через угрупування Хедербгая. Спершу він зробив мене помічником палестинця Халеда Ансарі, який показав мені, як працює підпільний ринок валюти. Ті уроки дозволили мені стати тим, ким я ніколи не був і не хотів бути – професійним злочинцем. Почувався я при цьому чудово. Щодня їздив я поїздом, повиснувши в дверях даренчливого вагона. Сухий і гарячий вітер віяв мені в обличчя, і серце переповнювалося радістю свободи. Халет, мій перший вчитель, носив своє минуле в очах, і воно палахкотіло там, наче вогонь у хмарі. Щоб вогонь не згасав, він підкидав у нього шматки свого серця. Я зустрічав таких людей у в'язницях, на полі бою і в кублах, наповнених контрабандистами, найманцями і іншими вигнанцями. У них було багато спільного. Вони були відчайдушні, тому що відчайдушність часто виникає з глибокої печалі. Вони були чесні, тому що правда пережитого ним не дозволяла їм брехати. Вони були злі, тому що не могли забути минуле і пробачити його. І вони були самотні. Майже всі ми вдаємо, ніби можемо розділити своє життя з кимось іншим. Та минуле – мертва зона. І такі люди, як Халет, навіки залишаються там самі. Хедербгай дещо про нього розповів. Хоч Халеду було на силу за 40, він був сам у всьому світі. Його батьки були відомі вчені і активні борці за створення автономної палестинської держави. Батько помер в ізраїльській в'язниці. Мати зі своїми батьками, дві сестри Халеда, його дядьки і тітки були убиті під час масової різанини в ліванському таборі Шатила. Халед проходив військову підготовку в палестинських партизанських з'єднаннях в Тунісі, Лівії і Сирії і 9 років брав участь у десятках збройних конфліктів по всьому світу але криваве вбивство всіх його рідних у таборі для втікачів зламало його. Командирові його загону, що належав до сил Фатаху, неодноразово доводилося мати справу з людьми, що пережили нервовий зрив. Він розумів, як ризиковано використовувати таку людину на війні, тож Халат змушений був розлучитися з загону. Він був, як і раніше, відданий справі незалежності Палестини, але залишався наодинці зі своїми стражданнями і тими муками, яких він завдав людям. Він перебрався до Бомбея. Хадербгай прийняв його в свою мафію. Освідченість Халеда, його здібність домов і фанатична відданість батьківщині справили враження на Хадера, і молодий палестинець почав швидко підніматися сходинками злочинної ієрархії. Коли я зустрів його за три роки після подій у Шатилі, він уже орудував усіма валютними операціями, що проводилися хадербгаєм на чорному ринку, і був членом Ради мафії. І коли після звільнення з в'язниці я оклигав настільки, що міг цілком присвятити себе засвоєнню нової професії, похмурий палестинець став моїм першим наставником. «Вважається, що гроші – корінь всього зла», – сказав Халет, коли ми зустрілися в його квартирі. Він добре говорив англійською, хоч і з помітним змішаним акцентом, якого набув у Нью-Йорку, арабських країнах і Індії. Але це не так. Насправді навпаки. Це гроші породжують зло. А зло породжує гроші. Чистих грошей не буває. Всі гроші брудні, тому що чистого способу здобути їх не існує. Коли тобі платять за роботу, від цього десь страждає та чи інша людина. І це, я думаю, одна з причин, чому практично всі, навіть люди, що ніколи не порушували закон, не проти заробити декілька баксів на чорному ринку. «Адже ти живеш за рахунок цього, хіба ні?» – запитав я. Мені було цікаво, що він відповість. «Так, і що?» І що відчуваєш у зв'язку з цим? Нічого не відчуваю. Я знаю одне. Істина в тому, що людина безперервно страждає. Коли вона каже, що ні, вона бреше. Просто так влаштований світ. Але ж в одному випадку гроші дістаються ціною більшого страждання, а в іншому меншого. Хіба не так? Гроші бувають тільки двох видів, Ліне. Твої і мої. Або Хадера, як в цьому разі. Халет коротко і похмуро зареготав. Це був єдиний доступний йому вид сміху. «Так, ми здобуваємо гроші для Абделя Хадера, але частина їх стає нашими грішми. І саме тому, що ми маємо у всіх справах свою невелику частку, ми тримаємося разом, не?» «Але перейдімо до теорії. Скажи мені, чому існує чорний ринок валюти?» «Я не зовсім розумію твоє запитання. Я сформулюю його по-іншому», – посміхнувся Халет. Шарам, що починався під лівим вухом і спускався до кутика рота, робив його усмішку кривою і непевною. Лівою половиною обличчя Халет зовсім не міг посміхатися. І коли він намагався це зробити, друга половина набувала чи то страдницького, чи то погрозливого вигляду. «Чому ми купуємо у туристів американські долари, скажімо, за 18 рупій, тоді як банки дають тільки 15 або 16?» – запитав він. «Тому що ми можемо продати їх ще дорожче», – припустив я. «Так, добре. А чому ми можемо це зробити?» «Ну як чому? Тому що є люди, які згодні сплатити більше». І хто ж ці люди? Не знаю, я тільки зводив туристів з ділками чорного ринку. «Чорний ринок існує тому», – поволі мовив Халет, – наче розкривав мені якийсь особливий секрет, а не пояснював комерційний факт. Що на білому ринку дуже багато обмежень. Що ж до валюти, то її легальний ринок дуже суворо контролюється урядом і Резервним банком Індії. Прагнення до зиску стикається з урядовим контролем, і результатом зіткнення цих двох елементів є комерційні злочини. Одне без другого не існує. Ні безконтрольне прагнення до наживи, ні контроль без цього прагнення не створять чорного ринку. Якщо людина хоче нажитися, наприклад, на виготовленні кондитерських виробів, але не контролює процесу виготовлення, то її яблучний штрудель не купуватимуть. Уряд тримає під контролем утилізацію стічних вод, але якби ніхто не прагнув на цьому нажитися, не було б чорного ринку лайна. Чорний ринок виникає там, де жадоба зустрічається з обмеженнями. «Бачу, ти добре підкований», – засміявся я, радіючи, що він виклав мені суть валютної злочинності, не обмажившись розповіддю про те, як я буду нею займатися. «Та ну, не так уже й добре». «Ні, це правда. Коли Хадербгай послав мене до тебе, я думав, ти просто даси мені всякі таблиці з цифрами, курс обміну валют тощо, та й по всьому». «Курсом обміну валют ми незабаром обов'язково займемося», – усміхнувся він з суто американською безпечністю. Я знав, що за молоду він навчався в Нью-Йорку, і, як сказав Хадербгай, був там цілком щасливий. Відгумін цього щасливого минулого деколи звучав у його довгих, закруглених, голосних та інших мовних американізмах. Але перш ніж займемося практичними справами, треба підготуватися теоретично, сказав він. Індійська рупія, пояснив Халет, має дуже обмежену конвертованість. За межами Індії вона не ходила і ніде, крім Індії, легально на долар не обмінювалася. У багатомільйонній країні було чимало бізнесменів і туристів, що виїжджали за кордон, і їм дозволялося вивозити певну кількість американської валюти, отриманої в обмін на рупії. Нарешту своїх рупій вони могли придбати дорожні чеки. Уряд пильно стежив за дотриманням цих правил. Той, хто хотів обміняти рупії на долари, повинен був показати квитки на літак і паспорт. Банк ставив помітку в паспорті і на квитку, де вказував, що їхній власник вичерпав свої можливості обміну і законним шляхом повторити цю операцію не міг. Майже всі інші індійці тримали під подушку якийсь запас нелегальних грошей – від декількох сотень рупій до мільярдів, здобутих злочинним шляхом. В сукупності цей підпільний капітал дорівнював майже половині офіційного грошового обігу. Багато індійських бізнесменів, що володіли тисячами і сотнями тисяч нелегальних рупій, не могли обміняти їх на дорожні чеки в повному обсязі, тому що банк або податкове управління цікавилося джерелом цих грошей. Залишався єдиний вихід – купити іноземну валюту нелегально. Щодня мільйони рупій обмінювалися на чорному ринку Бомбея на американські долари, англійські фунти, німецькі марки, швейцарські франки та іншу валюту. Наприклад, я купую у туриста тисячу американських доларів за 18 тисяч рупій. Тоді як банк дав би йому тільки 15 тисяч. Турист задоволений, оскільки має на цьому 3 тисячі рупій. Потім я продаю долари індійському бізнесменові за 21 тисячу. Він задоволений теж, тому що в банку просто не міг би придбати ці долари. Я ж беру виручені 3 тисячі рупій, додаю до них всього 15 і купую в іншого туриста наступну тисячу доларів. Отже, в основі грошового обігу на чорному ринку лежить дуже простий розрахунок. На пошук туристів, які погодилися продати свої долари, поплічники Хадербгая кинули цілу армію закликальників. Гідів, жебраків, керівників готелями, посильних, власників ресторанів, офіціантів, торговців, співробітників авіакомпаній і бюро подорожей, повій і водіїв таксі. Керував усією цією діяльністю халет. Вранці він обдзвонював фінансові установи і запитував, який сьогодні курс обміну основних валют. Щодві години його повідомляли по телефону про коливання курсу. У розпорядженні халеда було таксі з двома водіями, що працювали позмінно. Щоранку він зустрічався з рекетирами з різних районів і передавав їм пачки рупій для вуличних торговців валютою. Дрібні злодії, маклери та інші ділки, що промишляли на вулицях, підшуковували серед туристів потенційних клієнтів і скеровували їх до торговців. Ті обмінювали рупій на долари та передавали їх рекетирам, які здійснювали регулярні об'їзди всіх торгових точок. А від них валюта надходила спеціальним інкасаторам, що їздили тією територією в день і вночі. Халет стежив за обміном в готелях, офісах авіакомпаній, бюро подорожей та інших установах, де була потрібна особлива обачність. Двічі протягом дня він забрав гроші в інкасаторів. Поліціянтам платили бакшиш, щоб вони не звертали на те діло уваги. Хадербгай гарантував їм також, що будь-які дії його людей проти того, хто спробує пограбувати їх чи якось зашкодити, здійснюватимуться швидко і тихо, і жодним чином не нашкодять поліції. Відповідальність за підтримку дисципліни в рядах мефіозі і забезпечення контролю поклали на Абдулу Тагері. Його команда, що складалася з індійських гангстерів та ветеранів війни з Іраком, стежила за тим, щоб порушення відбувалися якомога рідше і не залишалися без покарання. «Ти разом зі мною збиратимеш виручку», – сказав Халет. «З часом ти познайомишся з усіма ланками цього діла, але я хочу, щоб ти зосередився в першу чергу на найбільш делікатних ділянках. П'ятизіркових готелях, офісах авіакомпаній, на тих, де працюють у кроватках. Я тебе супроводжуватиму особливо спочатку. Та загалом справа піде набагато успішніше, якщо обмін в таких місцях здійснюватиме гора, добре одягнений білий іноземець». Ти будеш там менш помітний, а іноземцям легше піти на контакт з тобою, ніж з індійцем. А надалі, гадаю, тобі слід зайнятися також операціями, пов'язаними з закордонними поїздками. Там горе теж буде дуже, до речі. З закордонними поїздками? Ця робота тобі сподобається? Відповів Халет, подивившись мені в очі все з тією ж сумною усмішкою. Це найвищий пілотаж. Заради цього варто було відсидіти на Артур Роуд. Валютний рекет, пов'язаний із закордонними поїздками, пояснив Халет, був особливо прибутковою справою. Він охоплював тих індійців, які працювали в Саудівській Аравії, Дубаї, Абу Дабі, в Маскаті, Бахрейні, Куветі та інших країнах Перської затоки. Індійцям, що влаштовувалися в цих країнах за контрактом на 3, 6 або 12 місяців робітниками на підприємствах, прибиральниками або прислугою, платили зазвичай чужою валютою. Повернувшись до Індії, більшість робітників намагалися щонайшвидше обміняти зароблену валюту на чорному ринку і отримати прибуток у рупіях. Мефіозна рада Хадербгая пропонувала робітникам і їхнім працедавцям спрощений варіант обміну. Якщо арабські працедавці продавали Хадербгаю великі суми у валюті, Хадербгай домовлявся про обмін за вигідним для них курсом і оплату праці робочих в рупіях безпосередньо в Індії. Це давало працедавцям прибуток і робило вигідною саму оплату праці. Для багатьох арабів, що надавали роботу індійським гастарбайтерам, це було великою спокусою. Під їхніми пишними ліжками теж були таємні сховища, неоподаткованих грошей. Були організовані спеціальні синдикати для оплати праці індійців у рупіях після повернення додому. Робітники були задоволені, тому що отримували зарплату за розцінками чорного ринку, не турбуючись про налагодження контактів з його незговірливими ділками. Председавці були задоволені, отримуючи прибуток через свої синдикати. Ділки чорного ринку були задоволені, бо до них пливом пливли долари, реали й дерхами, що поповнювали запаси валюти, яка була потрібна індійським бізнесменам. Єдиним, хто програвав, був уряд. Але ніхто з десятків тисяч людей, що брали участі в підпільній валютній торгівлі, не зазнавав у зв'язку з цим болісних докорів сумління. «Колись, – сказав Хелет, закінчуючи свою першу лекцію, – вся ця кухня була, сказати б, моєю спеціальністю. У Нью-Йорку я працював над дисертацією і навіть написав її про стихійний ринок у стародавньому світі. Моя мати займалася дослідженнями в цій сфері до війни 67-го року. Ще з під впливом її розповідей у мене прокинувся інтерес до чорних ринків Асирії, Акаду і Шумеру. До їхньої торгівлі, системи оподаткування, зв'язків з довколишніми народами. Робота моя називалася «Чорний Вавилон». Приваблива назва. Халет зиркнув на мене, перевіряючи, чи не сміюся з нього. Я кажу цілком серйозно. Поспішив я запевнити його. Він подобався мені дедалі більше. Це дуже цікава тема, а заголовок яскравий. Мені здається, тобі треба продовжити це дослідження. Він знову посміхнувся. Бачиш, Ліною, життя повне несподіванок. І, як говорив мій нью-йоркський дядько, для звичайних трудях ці несподіванки здебільшого неприємні. Тепер я сам працюю на чорному ринку замість працювати над ним. І назвати цю мою роботу можна було б «Чорний Бомбей». У голосі його була Юркота. Знаєш, я зіткнувся з сектором чорного ринку, який тебе, можливо, зацікавить. Ти чув про ринок ліків, організованих прокаженими? Звісно, відповів він. У його темнокарих очах прокинувся інтерес. Він провів долонею по обличчю і немовби стер прикрій спогади. Я чув, ти зустрічався з ранджитом, сказав він. Унікальна людина, правда. Ми поговорили про ранджитґая, короля маленької колонії прокажених, і про чорний ринок, організований ними у загальнонаціональному масштабі. Їхня успішна торгівля справляла велике враження на нас обох. Багаторічна історія організації прокажених і їхня підпільна діяльність цікавили Халеда як історика, чи принаймні як людину, що збиралася йти матеріальними слідами. Мене як письменника цікавив психологічний аспект їхньої боротьби за виживання, їхніх страждань. Поговоривши хвилин з 20 на цю тему, ми вирішили разом відвідати колонію Раджита і детальніше дізнатися про нелегальний ринок ліків. Це рішення поклало початок нашим простим, але міцним стосункам, що базувалися на взаємній повазі двох вигнанців-інтелектуалів – ученого і письменника. Ми зійшлися дуже швидко, не ставлячи один одному зайвих питань, як це буває у злочинців, солдатів та інших людей, що пройшли через суворі випробування. Я щодня приїжджав на заняття в його по спартанському вмебльовану квартиру. Наші бесіди тривали по 5-6 годин, вільно переходячи від історії стародавнього світу до процентних ставок Резервного банку, від антропології до коливань фіксованого валютного курсу. Тож за місяць, проведений в товаристві Хеледе-Ансарі, я дізнався про цей поширений, але не дуже простий для розуміння вид злочинності більше, ніж дізнаються торговці доларами і марками за рік роботи на вулиці. Коли початковий курс навчання був завершений, я почав працювати, і робота моя тривала сім днів на тиждень. Заробляв я стільки, що отримував у банку платню нерозпечатаними пачками банкнотів. У порівнянні з мешканцями Нетрищ, які протягом двох років були моїми сусідами, друзями і пацієнтами, я став багатою людиною. Відразу після звільнення з в'язниці я найняв номер в індійському готелі Ананда. Оплачував його Хедербгай. Щоденний душ і м'яке ліжко сприяли загоєнню ран, але мій переїзд був викликаний не тільки цим. Правда була в тому, що в'язниця на Артур-Роуд підірвала не тільки моє здоров'я, скільки мій дух. Зрозуміло, я часто відвідував прабакера Джонні Казима і Джітендру і продовжував надавати медичну допомогу по декілька годин двічі на тиждень. Але моя колишня самовпевненість, що поєднувалася з безтурботністю і допомагала мені виконувати обов'язки лікаря, зникла. І я не думав, що вона повернеться. Те хороше, що в нас є, завжди якоюсь мірою ґрунтується на нашій самовпевненості. Моя самовпевненість похитнулася, коли я не міг врятувати життя своєї сусідки. А в основі рішучості, що дозволяє нам діяти, лежить здатність дивитися на речі спрощено. У в'язниці я втратив цю здатність. Мої друзі з нетріщ сприйняли це рішення без запитань і коментарів. Вони завжди тепло зустрічали мене, запрошували на свята, весілля та інші родинні збори. І хоч були засмучені, побачивши мою виснажену постать, проте жодного разу не запитали мене про в'язницю. Перш за все, я думаю, вони гадали, що я повинен соромитися цього, як соромилися б вони самі на моєму місці. Крім того, прабакер Джоні Сигар і, можливо, навіть Казим Алі почувалися винуватими переді мною, тому що не шукали мене і не змогли допомогти. Їм і на думку не спадало, що я арештований. Вони вирішили, що я просто втомився від життя в нетрищах і повернувся додому, як робили всі туристи, яких вони знали. Отож, отямившись трохи і заробивши грошенят, я найняв помешкання в Колабі наприкінці Бест-стріт, недалеко від Леопольда. Це була моя перша квартира в Індії, де було досить просторо, і були такі зручності, як гарячий душ, і оснащена всім необхідним кухня. Я добре харчувався, готував собі висококалорійну їжу і щодня примушував себе з'їдати невеличке відерце морозива. Спав я по 10 годин та вночі прокидався, розмахуючи руками і відбиваючись від невидимого суперника. Моє тіло потроху відновлювало сили, нарощувало мускулатуру і набувало спортивної форми. Я займався карате і тягав залізо разом з Абдулою в його улюбленому спортзалі у фашенебельному передмісті Брічкенді. До нас часто приєднувалися два молоді гангстери, яких я бачив, коли вперше був присутній на засіданні ради мафії у Хадербгая. Салман Мустан і його друг Санджай. Це були квітучі хлопці років 30 що любили боротьбу, бокс і добрячу бійку не менше, ніж секс, а секс вони любили з усім запалом своїх молодих сердець. Санджай мав зовнішність кінозірки і полюбляв жартувати та розігрувати друзів. Салман був флегматичніший і розсудливіший. Хоч вони з Малку були нерозлучними друзями, проте на рингу не давали один одному спуску і билися так само за пекло, як і зі мною чи Абдулою. Ми тренувалися п'ять разів на тиждень даючи своїм набряклим язам два дні спочинку. І це було добре. Це давало результати. Тягати залізо – це дзен для справжніх чоловіків. Та хоч який добрий був мій фізичний стан, я знав, що мізки мої не стануть на місце, поки я не з'ясую, хто організував мій арешт. Ула кудись виїхала з міста. Казала, вона ховається, а від кого і чому – не знав ніхто. Карла теж виїхала, і ніхто не зміг сказати, куди. Дід'є спробував дізнатися, хто зіграв зі мною цей жарт, але марно. Хтось намовив найвищих поліційних чиновників, щоб мене запроторили за грати, не висуваючи ніякого звинувачення, і методично били. Це було покаранням або ж помстою. Хадербгай був з цим згоден, але подробиць не знав або не хотів повідомляти їх мені. Єдине, що він мені сказав, той, хто це організував, не знав, що я оголошений в розшук. Правда про мою втечу з австралійської тюрми розкрилася завдяки тому, що у нас брали відбитки пальців. Поліціянти відразу зметикували, що, втаївши цей секрет, можуть на нім непогано заробити. А тут і справді з'явився Вікрам з грошима Хедербгая. «А знаєш, ти дуже сподобався цим клятим копам», – сказав мені одного разу Вікрам, коли ми сиділи в Леопольді. «Угу, це я і сам відчув». «Ні, це правда, тому вони тебе й відпустили». Ми жодного разу не зустрічалися з цими копами раніше вікрами. Вони мене зовсім не знали. «Ти не розумієш?» – заперечив він терпляче. Наливши собі склянку холодного кінгфішера, він смаковито попивав пиво. Я розмовляв з копом уже по тому, як ти вийшов. Він розповів мені всю історію. Коли хлопець, що працював з відбитками пальців, побачив, хто ти такий насправді – злочинець, що втік з австралійської в'язниці – він мало не здурів від радості, тому що зміркував, скільки грошей може урвати, якщо не потякатиме про це. Такий шанс випадає не щодня, на. І от він нічого нікому не каже, крім одного великого поліційного цабе. Той великий цабе теж у нестямі від радості біжить до того копа, якого ми бачили у в'язниці. Коп звелів цим двом мовчати, поки він не з'ясує, скільки можна на цьому заробити. Офіціант приніс мені каву, і ми перекинулися кількома фразами на Маратхі. Коли він пішов собі, Вікрем сказав, «Знаєш, всі ці офіціанти, шофери, таксі, поштові працівники і навіть копи просто тануть, коли ти говориш з ними на Маратхі. Хай йому біс, я народився тут, а ти знаєш цю мову краще за мене. Я так і не навчився говорити нею як слід. Мені це було ні до чого. А між іншим, саме це так ображає Маратхів. Більшості з нас зовсім наплювати на мову Маратхі. То про що я говорив? А, ага». «Значить, у цього копа є досьє на тебе, і він ховає його, і перш ніж зробити якісь кроки, хочу рознюхати, що це за чолов'яга такий, що примудрився дриманути з в'язниці, Яр!» Вікрам замовк і хитро всміхнувся до мене. Усмішка його ширшала, аж переросла в щасливий сміх. Попри 35-градусну спеку, на ньому була чорна шкіряна камізелька поверх білої шовкової сорочки, вузькі чорні джинси і ковбойські чоботи. Але він, схоже, не потерпав от спекоти і почувався цілком комфортно як ззовні, так і усередині. «Здоріти можна, їй Богу!» – зареготав він. «Тобі вдалося змитися з в'язниці суворого режиму? Просто кайф! Я в житті своєму такого ще не чув. Мене просто таки вбиває, що я не можу ні з ким поділитися цим!» Пам'ятаєш, що Карла сказала про секрети, коли ми сиділи тут? «Ні, нагадай, секрет тільки тоді буває справжнім секретом, коли ти мучишся, зберігаючи його. Ох, це таке правда, усміхнувся Вікрам. То про що я? Я сьогодні щось дуже неуважний. Це все через Летті. Зовсім уже втрачаю глуст. Так от, цей коп з твоїм досьє хотів перевірити, що ти за один, і звелів двом своїм помічникам розпитати про тебе в місті. І всі хлопці, з якими ти працював на вулицях, говорили про тебе дуже добре. Вони казали, що ти ніколи нікого не одурював і не підводив і завжди допомагав біднякам, якщо у тебе заводилися гроші. Але ці копи не сказали нікому, що я на Артур Роуд. Ні, їм просто треба було з'ясувати про тебе все, щоб вирішити видавати тебе австралійським властям чи ні. А один з Міняєл сказав копам, якщо ви хочете дізнатися, хто такий Лін, підіть у Джопат -Паті. він живе там. Тут уже копи зацікавилися не на жарт. Що це за гора, який живе в Нетрищах? і вони пішли в джопат Там вони теж нікому не сказали, де ти, а поставили купу всяких запитань. А люди їм відповідали, «Бачите цю клініку? Її створив Лін. Він вже давно працює в ній, допомагає людям». Або «Всі ми побували в клініці у Ліна, і він лікував нас безкоштовно, а під час холери ми взагалі без нього пропали б». І ще вони розповіли їм про уроки англійської, які ти давав дітям. І наслухавшись усіх цих легенд про Лімбабу, іноземця, що робив стільки добрих справ, вони пішли до свого боса і повідомили йому все це. «Послухай, Вікраме, невже ти думаєш, що це мало для них яке-небудь значення? Все, що їх цікавило, це гроші». Вікрам здивовано вирячився на мене, а потім узяв капелюха, що висів за спиною, і почав здувати з нього уявні порошинки. «Знаєш, Ліне, ти тут вже чимало пожив. Навчився трохи говорити на хінді і маратхі, побув у селі, жив у нетрищах і навіть з в'язницею познайомився, але все одно нічого не зрозумів». Можливо погодився я. Може, ти й маєш рацію. Ще пак, це тобі не Англія і не Австралія з Новою Зеландією, і не ще яка-нибудь збіса країна, це Індія, старий, це Індія. Це країна, де над усім володарює серце. Кляте людське серце. От чому вони тебе випустили? От чому цей коп віддав тобі твій фальшивий паспорт? От чому ти тепер розгулюєш на волі, хоч вони знають, хто ти такий? Вони могли б запросто зіграти з тобою жарт. Узяти гроші і відпустити тебе з в'язниці, а потім стукнути на тебе іншим копам, які схопили б тебе і відправили до твоєї Австралії. Але вони не зробили цього і не зроблять, тому що ти запав їм у їхнє безглузде індійське серце. Вони побачили, що ти зробив тут, і як люди з нетрищах люблять тебе, і подумали, ну гаразд, в Австралії він на напаскудив, але тут він учинив стільки добра людям, якщо він відкупиться, нехай живе». Це індійці старий, тому ми і тримаємося, що живемо серцем. Тут мільярд жителів і дві сотні мов, і саме наше серце утримує нас разом. В жодній іншій країні немає такого народу, як наш. Ніде немає такого серця, як індійське. Він заплакав. Я приголомшено дивився, як він утирає сльози, потім поклав руку йому на плече. Так він мав рацію. Справді, мене мордували у в'язниці і мало не вбили, але все ж таки випустили, та й паспорт віддали. Дуже сумнівно, щоб так учинили в якій-небудь іншій країні. А от якби їм розповіли про мене інше, що я, наприклад, дурив індійців чи торгував жінками, чи бив беззахисних людей, то вони, узявши гроші, видали б мене австралійській поліції. Це справді була країна, де серце вирішувало все. «Що тут у вас відбувається?» – поцікавився Дід'є, сідаючи за наш столик. «Сварка двох закоханих? Лін не відповідає тобі взаємністю вікрами? Іди до біса, Дід'є!» Засміявся Вікрам. «Сам ти не відповідаєш заємністю». «Ох, та я будь-коли готовий. А у тебе як справи, Ліне?» «Все гаразд», – посміхнувся я. Дід'є був одним з тих моїх друзів, які не могли стримати сліз, побачивши, що зробилося з мене у в'язниці. Другим був прабакер, який ридав так, що мені довелося цілу годину заспокоювати його. А третім, як не дивно, Абдель Хадар. «Що ти питимеш?» – запитав я. Дуже люб'язно, з твого боку, усміхнувся Дід'є. Гадаю, спершу я візьму пляшку віскі з содовою і зі свіжим лаймом. Так, це, мабуть, буде непоганим початком, хіба ні? Така несподівана ця звістка про Індіру Ганді. Яка звістка? – запитав ікрам. Допіру повідомили, що Індіра Ганді убита. Та невже? – вигукнув я. Боюся, що це справді так, – зіткнув Дід'є з невластивим йому траурним виглядом. Поки що це неперевірене повідомлення, але, гадаю, це правда. Це сикхи? Через блакитну зірку? Так, Ліне. А ти звідки знаєш? Коли вона звеліла узяти штурмом золотий храм, де засів Біндранвал, я відразу подумав, що їй вона так не обійдеться. Як це сталося? Це хлопці Скайлев зробили? – запитав вікрам. Кинули бомбу? Ні, – похмуро відповів дід'є. Її застрелила власна охорона. Там самі сикхи. Її власна охорона? Вікрам розявив рота. «Зачекайте, но! Приймач на барі вже про це сповіщає. Піду послухаю». Він затисався в натовп, що слухав повідомлення про вбивство. Коментатор, що говорив на хінді, був мало не в істериці. «Випиймо», – запропонував я. «Давай, Ліна», – відповів Дід'є, випнувши нижню губу і махнув рукою, відганяючи сумні думки. «Ні, просто не віриться. Індіра Ганді убита. У голові не укладається». Кілька місяців тому Ганді наказала узяти штурмом святиню сикхських сепаратистів – золотий храм в Амріцарі. Потрібно було розгромити великий і добре озброєний загін сикхів на чолі з їхнім харизматичним лідером Біндренвалом. Сепаратисти використовували храм як свою базу, нападаючи на індусів і тих сикхів, що, на їхню думку, погоджувалися з урядовою політикою. Операція отримала назву «Блакитна зірка». Бойовики, що вважали себе борцями за свободу, чинили відчайдушний опір. Понад 600 душ загинуло під час цієї операції, ще більше було поранено. Врешті золотий храм узяли, і ніхто не міг докоряти індірів слабкості або нерішучості. Серця індусів вона завоювала, але в серцях сикхів, до давньої мрії про незалежну державу Халістан, додалося прагнення помститися за нечустиве і криваве осквернення їхньої святині. За декілька місяців по операції «Блакитна зірка» Індіру застрелили власні охоронці. Сикхи звинувачували її в деспотизмі, але дуже багато індійців поклонялося їй як матері вітчизни, ототожнюючи Індіру зі своєю країною, її минулим і майбутнім. І тепер її не стало. Вона була мертва. А мені треба було подумати про своє становище. Сили безпеки були мобілізовані по всій країні. Очікувалися серйозні заворушення, бунти, вбивства, грабунки і підпали сикських селищ за вбивство Ганді. Це всі чудово розуміли, і я зокрема. По радіо повідомили про перекидання військ до Панджабу з метою попередження заворушень. Неспокійна обстановка цілком могла ускладнити життя людині, що розшукується Інтерполом, живе з простроченою візою і працює на мафію. Сидячи поряд з Дід'є і слухаючи приймача, я відчував страх. «Тікай», – підказував мені внутрішній голос. «Тікай, поки не пізно. Це твій останній шанс». Та хоч як гучно звучав той голос, врешті-решт мене охопив незворушний спокій. Я розслабився. Я знав, що не втечу з Бомбея, що не можу тікати з Бомбея. Я це знав твердо. По-перше, я був зобов'язаний Хадерові І не лише фінансово, а й морально. Такий борг віддати було набагато тяжче, ніж ті гроші, котрі я потроху виплачував йому, працюючи в Халаде. Я був зобов'язаний йому своїм життям, і ми обидва знали це. Він прийняв мене з розкритими обіймами, коли я вийшов з в'язниці. Він плакав у мене на плечі і обіцяв мені, що в Бомбеї я буду під його особливим захистом. Він подарував мені золотий медальйон, на якому було викарбовано священий індуїзький символ Аум і мусульманський півмісяць із зіркою. Я носив медальйон на шиї. На зворотньому боці стояло ім'я Хадербгая, написане англійською, хінді та урду. У разі чого я міг продемонструвати медальйон і зажадати, щоб терміново зв'язалися з головою мафії. Це не було стовідсотковою гарантією безпеки, але все-таки давало мені захист, якого у мене не було ніколи після втечі. Прохання Хадербгая піти до нього на службу, дах, який ця служба мені надавала, і мій неоплатний борг перед ним – все це тримало мене в Бомбеї. «І звісно, Карла. Вона зникла з міста, і тільки Бог знав, де її шукати. Але я знав, що вона любить Бомбей, і сподівався, що вона повернеться. А я любив її і потерпав от того, що вона могла подумати, ніби я, заманивши її в ліжко і домігшись свого, відразу ж кинув її, як не потріб. Це терзало мене тоді навіть дужче, ніж любов до неї. Я не міг виїхати, не побачивши її і не пояснивши, що сталося тієї ночі. Тож і далі залишався в Бомбеї». Найняв помешкання неподалік того перехрестя, де ми вперше зустрілися, і чекав її. Я укинув поглядом ресторан і перевів очі на вікрама. Він усміхнувся мені і похитав головою. Усмішка була гірка, в очах його стояли невиплакані сльози. Але він визнав за потрібне всміхнутися мені, розділити зі мною свою розгубленість і печаль, заспокоїти мене. І ця усмішка допомогла мені зрозуміти, що Бомбей мене утримує і серце. Оте індійське серце, про яке казав Вікрам. Країна, де надусім владарює серце. Ось через що ще я не міг виїхати, хоч мені страшенно кортіло вшитися. Адже Бомбей був для мене ідеальним втіленням індійського серця. Місто спокусило мене, змусило полюбити його. Певна частина мене самого була сформована Бомбеєм і існувала лише тому, що я жив тут і був мумбаїтом, бомбейцем. Кепські справи, аяр. Озвався він сумно, знову сідаючи за столик. «Ох, і крові прол'ється!» По радіо сказали, що в делі натовпи прихильників партії Конгресу вдираються у будинки сикхів і влаштовують погроми. Ми пригнічено мовчали, думаючи про загальну біду і про власні проблеми. Мовчання порушив Дід'є. «Знаєш, Ліне, у мене начебто є новини для тебе. Про в'язницю? Уй, щоправда, не бозна які». Навряд чи це додасть щонебудь до того, що ти вже знаєш від свого патрона Абделя Хадера. Будь-яка дрібниця має значення. Тоді слухай. У мене є один знайомий, який щодня відвідує поліційну дільницю Колаби. Ми розмовляли з ним сьогодні вранці, і він згадав іноземця, якого тримали там за гратами кілька місяців тому. Він сказав, що у цього іноземця було прізвисько «Тигровий укус». Не знаю вже, за які подвиги тобі дали його і кого ти кусав, але це не моя справа. Він сказав мені, що цей тигровий укус був затриманий за доносом жінки. Він не сказав, як її звуть. Ні, він сказав, що не знає, але додав, що вона молода і дуже вродлива. А на цього твого знайомого можна покладатися. Дід'є надув щоки і шумом випустив повітря. Можна з певністю сказати лише те, що він збреше, обдурить і вкраде щось при першій нагоді. Проте в цьому разі, мені здається, йому немає резону брехати. «Певне, ти став жертвою якоїсь жінки, Ліне». «І не він на яр!» – похмуро докинув вікрам. Він допив своє пиво і дістав одну з тих довгих тонких сигар, які палив настільки тому, що відчував таку потребу, скільки для того, щоб додати останній штрих до ковбойського костюма. «Ти вже декілька місяців бігаєш з летицією і ніякого зиску. Мало не зогидує, – сказав Дідіє. – В чому річ?» «Ти мене питаєш? Я вже всі ноги стоптав та ні на крок не наблизився до фінішу». «Поправді кажучи, я вже й не знаю, в якому напрямі треба бігти, Айяр. Ця крихітка доконає мене, це точно. Ця нещасна любов доконає мене. Я відчуваю, що скоро вибухну». «Слухай, нові креми», – сказав дід'є. І очі його лукаво блеснули. «Мені здається, я знаю, що тобі треба зробити». «Дід'є, друже, я прийму будь-яку твою пораду. Все так недобре, і з Індіру, і взагалі, що мені треба використовувати будь-який шанс, поки ми всі тут не провалилися в пекло. Тоді – атенсіон! Для здійснення цього плану потрібна рішучість і точний розрахунок. Найменша помилка може коштувати тобі життя. Життя? Так, помилитися не можна. Але якщо цей план вдасться, ти завоюєш її серце навіки. Викладай свій план. Я скористаюся моментом і попрощаюся, поки ви не почали обговорювати деталі, – втрутився я. Спасибі за підтримку, дід'є, і хочу дати одну підказку тобі вікрами. Якщо ти не проти. Перш ніж ти почнеш утілювати цей план, хоч який він там буде, припини називати Леті цицькастим англійським курчатком. Коли ти це кажеш, вона кривиться, наче ти на її очах задушив кролика. Ти серйозно? А вже ж? Але це одна з моїх коронних враз, хай йому біс, у Данії. Тут тобі не Данія і не Норвегія зі Швецією, любий друже. Ну гаразд, Ліне, засміявся вікрам. Послухай, якщо ти з'ясуєш про в'язницю... «Дізнаєшся, хто запроторив тебе туди, і тобі потрібна буде допомога, то розраховуй на мене, окей?» «Звісно», – відповів я, з вдячністю подивившись йому в очі. «Неодмінно». Сплативши рахунок, я покинув ресторан і пройшов до насипу – до кінотеатру «Регал». Хилилося вже до вечора, а вечір – це найкраща пора дня у Бомбеї. Ранок поки ще не настала спека, і пізній вечір, коли вона вже спала, звісно, дуже приємні, але тоді на вулицях тихіше і не так людно». А надвечір люди вилазять на балкони, сідають коло вікон або в дверях своїх домівок, гуляють вулицями. Вечір – це немов блакитно-фіолетовий намет міського цирку, куди батьки приводять дітей подивитися на розваги, що заселяють кожну вулицю і кожне перехрестя. Закохані чемно собі гуляють увечері, нетерпляче очікуючи нічної темряви, що зірве з них укривало цноти. Підвечір людей на вулицях бомбеє більше, ніж будь-коли в день, і обличчя їхні гарні, як ніколи. Я пробувався крізь вечірні натовп, тішився обличчями, пахощами людської шкіри і волосся, барвами убрань і музикою слів. Але закоханий у все це я був один, а в морі моїх думок знайкружляла чорна акула сумніву, підозри і гніву. Мене зрадила якась жінка, молода і вродлива. Раптом позаду засигналило авто. З вікна свого таксі мені махав прабакер. Я сів до нього в машину і попросив відвести мене в район пляжу Чаупаті де я повинен був зустрітися з Халедом. Зробивши свої перші гроші на службі у Хедербгая, я придбав водійську ліцензію для прабакера. Йому завжди бракувало на неї грошей, оскільки здатність накопичувати їх була у нього нульова. Прабакер був працьовитий і чесний, та головне, він був найсимпатичнішим хлопцем з-поміж усіх, кого я знав у цьому місті. Навіть суворі ватажки таксомоторного бізнесу не могли встояти перед його чарами. Не минуло і місяця, як він отримав автомобіль і доглядав за ним, наче за своєю власною машиною. На панелі приладів прабакер закріпив пластмасову фігурку Лакшмі – богині, що забезпечує добробут. Червоні очі Лакшмі погрозливо спалахували, коли прабакер різко тиснув на гальма. Час від часу він підкреслено театральним жестом натискав гумову грушу, від якої тягнулася трубочка до підніжжя фігурки. При цьому відкривався клапан, захований в пупі богині, і пасажира обливало рясним струменем якоїсь підозрілої синтетичної суміші з пахощами одеколону. Після цього прабакер замислено протирав мідний ведійський жетон, який він гордо носив на грудях. Більше, ніж автомобіль, він любив тільки парватті. Парватті, парватті, парватті! Музика цього імені п'янила його. «Я так кохаю її, Ліне!» Адже це, напевно, кохання, коли ти щасливий, бо зазнаєш найжахливіших почуттів. Коли ти піклуєшся про дівчину навіть більше, ніж про своє таксі. Це любов, велика любов, хіба ні? Парватці, парватці, парватці. Так, це кохання, прабу. А у Джоні теж дуже велика любов до Ситі, яка сестра моїй парватці. Я радий за тебе, і за Джоні теж. Він хороша людина, як і ти. О, так! Вигукнув прабакер від надміру почуттів, ударивши кілька разів по клаксону. «Ми хлопці, а сьогодні увечері у нас потрійне побачення з сестрами. Ото вже розважимося!» «У Парваті є ще одна сестра. Яка ще одна?» «Ну, раз потрійне побачення з сестрами, таких повинно бути три. Ні, Ліна, дві. Значить, це буде подвійне побачення, а не потрійне. Ліна, ти не розумієш, Парваті і Сита завжди приводять з собою свою маму, місіс Нандиту Патак». Дружину Кумара. Дівчата сидять завжди тільки з одного боку. Місіс Патак посередині, а ми з Джоні з іншого боку. Виходить, потрійне побачення. А, гарна розвага. Так, Ліне, краще не буває. Чудова розвага. Коли ми даємо Місіс Патак всяку їжу і напої, і вона їсть їх, ми можемо дивитися на дівчат поверх її голови. А вона дивиться на нас, і ми їм усміхаємося і щосили підморгуємо. Така у нас система. І дуже великий успіх, що в місі Спатак такий квітучий апетит. Вона може їсти в кіно три години поспіль. Отже, ми постійно даємо їй їжу, а самі дивимося на дівчат. Дяка Богові, що він нагородив місі Спатак такою здатністю, що її неможливо напхати за одне кіно. Слухай, ну, треба зупинитися. Здається, якісь вуличні заворушення. Метрів за триста від нас із-за рогу висипала ціла юрба людей. Затопивши весь проспект, вони рухалися в наш бік. «Ніяких заворушень, Лінбаба!» – відповів прабакер, зупиняючи машину біля узбіччя. «Заворушення Нагин! Морчагайн!» Це не заворушення, це демонстрація. Було видно, що натовп збуджений і розгніваний. Люди галасували і вимахували кулаками. На їхніх лицях застигла лють. Вони закликали помститися за смерть Індіри Ганді. «Я внутрішньо зібрався, коли вони наблизилися до нас, але людський потік обтікав машину, і ніхто й не торкнувся її. Проте очі, що дивилися на нас, були жорстокі і повні ненависті. Якби я був сикхом і носив сикський тюрбан або шарф сардарджі, мене витягли б з автомобіля. Коли демонстранти минули нас і дорога попереду була вільна, я обернувся до прабакера і побачив, що обличчя його в сльозах. Порившись у кишенях, він витягнув хустку в червоно-білу шашечку і витер очі. Це дуже сумна ситуація, Лімбаба, — шморгнув він носом. Її більше немає. Що буде з нашою Індією без неї? Ох, не знаю. Так, Прабу, становище непросте. Він був такий засмучений, що я посидів трохи поряд з ним, мовчки дивлячись у морську далечінь. Глянувши на нього знову, я побачив, що він молиться. Його губи ворушилися, шепочучи молитву. Потім він обернувся до мене, і брови його двічі піднялися і опустилися. Трішки сексуального аромату на твоє добре обличчя, Галіне? запитав він і натиснув гумову грушу. «Не треба!» – заволав я. Але я запізнився. З пупа богині чвиркнув струмінь отруйної хімічної суміші, яка рясно покропила мої штани і сорочку. «Ну от», – посміхнувся він, запускаючи двигун, – «життя триває, адже ми ладні хлопці, хіба ні?» «Ну, ще б пак», – пробурчав я, висунувшись у вікно і хапаючи роззявленим ротом свіже повітря. «Я приїхав, прабу, висади мене біля того дерева, будь ласка». Він зупинився біля високої фінікової пальми. Я вийшов і почав сперечатися з ним з приводу плати за проїзд. Прабакер відмовлявся брати гроші, я наполягав. Врешті-решт я запропонував компроміс. Він візьме гроші і купить на них новий флакон божистого нектару для обливання пасажирів. «Як ти добре придумав, лін баба. вигукнув він. А я журився, що парфуми кінчаються, а новий флакон коштує дуже дорого, і я не зможу купити його. А зараз я можу купити новий флакон, дуже великий, і моя Лакшмі цілих декілька тижнів буде як новенька. Спасибі тобі, Велике! Нема за що, відповів я. Успіху тобі на потрійному побаченні. Він рушив з місця, зігравши мені на клаксоні прощальний мотив, і розчинився в потоці транспорту. Халид Ансарі чекав мене у таксі, що обслуговувало мафію. Я приїхав без запізнення, проте на асфальті валялося не менше десятка розчавлених недопалків. Він завжди розлючено давив недопалки каблуком, немов розправлявся з ворогами, яких ненавидів. А ненависті йому не бракувало. Якось він зізнався мені, що його пам'ять просто таки переповнена картинами насильства. Він був наскрізь просякнутий гнівом. Ненависть змушувала його стиплювати зуби і гамувати людь. Її смак вчувався йому і вдень, і вночі. Він був гіркий, наче воронова криця ножа якого він стискав у зубах, коли повз випаленою землею, щоб учинити своє перше убивство. «Це доконає тебе, Халеде! А вже ж, я дуже багато палю! Ну і що? Кому треба жити вічно?» «Я кажу не про куриво, а про те, що грезе тебе, примушуючи палити одну цигарку за іншою. Про те, що з тобою робить ненависть до цього світу?» Одна розумна людина сказала мені якось, що як ти перетворив своє серце на зброю, то врешті-решт вона обернеться проти тебе. Теж мені провідник знайшовся, розсміявся Халет коротко і сумно. Навряд чи тобі пасує роль різдв'яного Санта-Клауса, Ліне. Знаєш, Хадер розповів мені, ну, про Шатилу. Що саме він тобі розповів? Ну, що ти втратив там всіх своїх близьких. Я розумію, що це означає для тебе. Що ти можеш знати про Шатилу? – запитав він. У його запитання звучав біль, а не виклик. Такий нестерпний біль, що я не міг залишити його без відповіді. «Я знаю про Сабру і Шатилу, Халеде. Я завжди цікавився політикою, коли це сталося. Я ховався від поліції, але я декілька місяців читав усе, що писали про це. «Знаєш, колись я кохав єврейку», – сказав він. «Вона була вродлива, розумна, і мені здається, вона була краща від усіх дівчат, яких я зустрічав у своєму житті. Це було в Нью-Йорку, ми вчилися разом». Її батьки дотримувалися передових поглядів. Вони виступали на боці Ізраїлю, але були проти захоплення навколишніх територій. Тієї ночі, коли мій батько помер в ізраїльській в'язниці, я кохався з тією дівчиною. «Ти не можеш звинувачувати себе в тому, що був закоханий, Халеде, як і в тому, що зробили з твоїм батьком. Ще як можу», – кинув він з тією ж короткою сумною усмішкою. Хоч як воно там було, я повернувся додому і встиг якраз до початку Жовтневої війни, яку ізраїлітяни називають «Війною судного дня». Нас розбили, і я виїхав до Тунісу, де пройшов військову підготовку. Потім я почав воювати і дійшов до самого Бейрута. Коли ізраїлітяни вторглися до Лівану, ми зупинилися в таборі Шатила. Там знайшла притулок вся моя рідня. Далі тікати їм було нікуди. «Ти покинув Шатилу разом з іншими бойовиками?» Так, вони не могли розгромити нас і запропонували мирну угоду. Ми йдемо з шатили, а вони не чіпають мирне населення. Ми покинули табір зі зброєю, щоб показати, що ми не переможені. Ми йшли і стріляли в повітря. А потім людей убили тільки за те, що вони дивилися, як ми йдемо. Це був дивний момент. Якесь торжество в супереч здоровому глузду. Банкет під час чуми. Коли ми пішли, вони послали в табір фалангістів, які убили всіх людей похилого віку. Всіх жінок, всіх дітей. Вся моя сім'я загинула. Я пішов і покинув їх вмирати. А зараз я навіть не знаю, де їхні тіла. Вони заховали їх, усвідомлюючи, що це військовий злочин. І ти думаєш, що я повинен забути це і пробачити, Ліне? З автостоянки, що містилася на горбі над Марендрайв, ми дивилися на море і пляж Чаупаті. Люди на пляжі відпочивали, грали в дротики, стріляли в тирі по повітряних кульках, прив'язаних до мішені. Продавці Морозива і Щорбету закликали їх до своїх пишно прикрашених альтанок, мов райські пташки, що приваблюють самок. Єдине з приводу чого ми сперечалися з Халедом – це ненависть, що оповила його серце. За молоду в мене було багато друзів-євреїв. У моєму рідному Мальбурні була велика єврейська діаспора – люди, що втекли від Голокосту і їхні діти. Моя мати посідала чільне становище в місцевому Фабіянському товаристві і намагалася залучити до нього грецьких, китайських, німецьких і єврейських інтелектуалів з лівими поглядами. Багато хто з моїх друзів відвідував єврейський коледж Маунт Скопус. Ми читали ті самі книги, дивилися однакові кінофільми, разом ходили на демонстрації з тими ж гаслами. Декотрі лишилися моїми друзями і після того, коли життя моє пішло у Нівач і я замкнувся в своєму горі та соромі. І друг, який дав мені притулок після втечі, теж був євреєм. Я захоплювався своїми друзями-євреями, поважав і любив їх. Ахелед ненавидів усіх ізраїльтян і всіх євреїв у світі. Це все одно, що я зненавидів би всіх індійців за те, що декілька індійців мордували мене у в'язниці. Це не те саме. А я й не кажу, що це те саме, а просто хочу пояснити». Знаєш, коли вони прикували мене і били декілька годин поспіль, то єдине, що я відчував, це смак і запах моєї крові і удари їхніх палець. Я знаю про це, Ліна. Ні, зачекають, дай мені договорити. І раптом у мене виникло дуже дивне почуття. Наче я ширяю сам над собою, дивлюся на себе самого і на них зверху і спостерігаю за тим, що відбувається. І я відчув, що розумію все це. Я зрозумів, хто вони такі, що вони роблять і чому. Я бачив все це якось дуже чітко і усвідомлював, що у мене тільки два варіанти – зненавидіти їх або пробачити. І не знаю, як і чому я прийшов до цього, та мені було ясно, що я повинен простити їм. А то я просто не міг би вижити. І розумію, це звучить дивно. Це не дивно, – відгукнувся Халед рівним тоном, майже з жалем. Мені це досі здається дивним, але саме так і було, і я простив їм. І я чомусь упевнений, що саме тому я витримав усе це. Я простив їм, але це не означає, що я не перестріляв би їх, якби в руках у мене був автомат. А може і не перестріляв би. Не знаю. Але знаю одне. Я внутрішньо простив їм, і коли б не це, якби я й далі їх ненавидів, то я не дожив би до цього моменту, коли Хадер звільнив мене. Ця ненависть убила мене. Це зовсім інше, Ліне. Я розумію, що ти хочеш сказати, але те зло, якого завдали мені ізраїльтяни... «Не порівняти з цим. Та якби навіть було не так, все одно на твоєму місці я зненавидів би всіх індійців, всіх до єдиного і назавжди. А я люблю їх, люблю цю країну і це місто. Тільки не кажи, що ти не хочеш помститися. Ти маєш рацію, я хочу помститися. Я хотів би бути вищим за це, але не можу. Але я хочу помститися тільки одній людині. Тому, хто це організував, а не всій нації? «Ну, ми з тобою різні люди». Мовив він так само безпристрасно дивлячись у море, де мерехтіли далекі вогні морських нафтових платформ. Ти не зрозумієш мене, ти не можеш зрозуміти. Зате я розумію, що ненависть вбиває тебе халеде. Ні, Ліне. Очі його в напівтемряві салону блищали. На знівечному обличчі блукала крива усмішка. Такий вираз був у вікрама, коли він говорив про леті, і в пробакера, коли той згадував про свою перваті. У декотрих людей такий вираз з'являється на обличчі, коли вони говорять про свої стосунки з Богом. «Моя ненависть вирятувала мене», – мовив він спокійним тоном, але з глибоким внутрішнім хвилюванням. Завдяки поамериканськи заокругленим голосним у поєднанні з арабським придихом його мова звучала як щось середнє між голосами Омара Шарифа і Ніколаса Кейджа. За іншого часу, в іншому місті і в іншому житті Халед Ансарі міг би читати вірші перед публікою викликаючи у слухачів радість і сльози. «Знаєш, ненависть – річ дуже стійка, вона уміє виживати», – сказав він. «Мені довго доводилося ховати її від людей. Вони не знали, що з нею робити, і боялися її. Тому я випустив її з себе назовні. Але вона лишилася зі мною. Я вже багато років живу у вигнанні, і вона теж. тому, як усіх моїх близьких убили, зґвалтували і зарізали, я почав убивати людей. І моя ненависть пережила все це». Вона стала ще твердіша і дужча. І одного разу, вже працюючи на хадере, маючи гроші і владу, я відчув, що моя ненависть знову вселяється в мене. Тепер вона знов у мене усередині, де їй і належить бути. І я радий цьому. Мені це необхідно, Ліне. Вона дужча за мене і хоробріша. Я поклоняюся їй. Він замовк, але й далі дивився на мене фанатичним поглядом. Потім обернувся до водія, що дрімав за кермом. Чалобгай. Гай!» – кинув він. «Поїхали, брати». За хвилину він запитав мене. «Ти чув про Індіру?» «Так, по радіо в Леопольді». Люди Хадера в Делі дізналися подробиці. Те, що не потрапило в пресу. Вони повідомили їх нам по телефону якраз перед тим, як я виїхав на зустріч з тобою. Досить бурна справа. Деталі вбивства Індіри Ганді не дуже мене цікавили, але я був радий, що він змінив тему. Сьогодні вранці о дев'ятій годині вона підійшла до дверей своєї резиденції, де стояли два охоронці сикхи. Вона склала руки, вітаючи їх. Це була її особиста охорона, вона добре їх знала. Після операції «Блакитна зірка» їй радили прибрати сикхів з охорони. Але вона не вірила, що її гвардія зробить щось проти неї. Вона не усвідомлювала, яку ненависть викликала у сикхів, давши наказ штурмувати золотий храм. І от вона всміхнулася їм і сказала «Намасте». Один з охоронців вихопив свою табельну зброю, револьвер 38-го калібру, і тричі вистрілив в неї. Він влучив її в живіт. Коли вона впала, його напарник розрядив у неї пістолет-кулемет системи Стен. Всю обойму – тридцять патронів. Стен – стара зброя, але на близькій відстані надійно вколошки людину. Не менше сімох куль потрапили їй в живіт, три в груди, одна прошила серце. Він замовк. Я першим порушив тишу. І як це, по-твоєму, вплине на грошовий ринок? Гадаю, на бізнесі це позначиться сприятливо. Відповів він безпристрасно Якщо рід не уривається, як в цьому разі, коли є такі радживи, то вбивство сприяє бізнесу. Але ж будуть заворушення. Кажуть, цілі загони ганяються за сикхами. Дорогою сюди я бачив демонстрацію. Так, я теж бачив її, сказав він, обернувшись до мене. У його темних, майже чорних очах мерехтіла навмисна і вперта байдужість. І навіть це корисно для бізнесу що більше буде заворушень і що більше уб'ють людей то вище буде попит на долари. Завтра уранці ми піднімемо ставки. Але дороги можуть бути заблоковані. Якщо всюди будуть натовпи і заворушення, то їздити містом буде непросто. «Я заїду по тебе о омі ранку, ми поїдемо до Раджубгая», сказав він, маючи на увазі Раджу, який завідував підпільну бухгалтерію мафії, розташовану поблизу форту. «Мене демонстранти не зупинять. Я проб'юся. Які у тебе плани на сьогодні? По тому, як ми зберемо гроші?» «Так, у тебе знайдеться час?» «Так, звісно. Що я повинен зробити?» «Я вийду, а ти залишишся в машині», – відповів він, відкинувшись на спинку сидіння і стомлено позіхнувши. «Треба об'їхати всіх наших хлопців і переказати їм, щоб завтра з самого ранку вони були у Раджубгая. Якщо виникнуть серйозні проблеми, нам потрібні будуть всі наші люди». «Окей, а тобі треба відіспатися, Халеде. Ти такий зморений». «А вже ж, напевно, я так і зроблю. Найближчими днями буде не до сну він заплющив очі і розслабився. Голова його хиталася в такт руху афта, Проте майже відразу ж він знову розплющив очі і випростався. «Слухай, чим це ти пахнеш? Це крем після гоління? Якось я потрапив у газову атаку, але тоді пахло краще». «Ох, не питай», – відповів я, сціпивши зуби, щоб не засміятися, і потер пляму на сорочці, залишену парфумами прабакера. Халет зареготав і почав дивлятися в темну ніч, що запала надборською гладінню. Життя деколи зводить нас із людьми, дивлячись на яких ми бачимо, що і ми могли б стати такими, але слава Богу не стали. П'яницями, неробами, зрадниками, індивідами з безжалісною душею або наповненим ненавистю серцем. Але для збереження рівноваги в світі доля часто примушує нас жаліти або навіть любити цих людей. І ми не можемо зневажати того, кого ми щиро жаліємо, або триматися осторонь від того, кого любимо. Сидячи поряд з Халедом у таксі, я усвідомлював, що люблю в нім чесність і непохитність, і жалію за ненависть, яка робила його слабким. Його обличчя, що відбувалося на склі, коли ми поринали в темряву, було позначене долою і сяїло, як і обличчя приречених і оточених ореолом святих на старовинних полотнах.